До того ж вони тепер знали, де стоїть той чи інший значніший відділ, і з очайдушністю людей, у яких не було іншого порятунку, удавали себе слух то того, то другого з великих панів. Вони дивувалися, що по всьому польському табору не оголошено про їхню втечу, і не знаючи про справжні причини цього, хто раділи, то ще більше тривожилися і доходили до розпачу. Вони розуміли, що крутяться, мов, та вивірка в колесі. Ясно було, що рішучого бою регіментарів із Хмельницьким сподіватися швидко не можна, і що нарешті таки доля їх зрадить і кине в страшні пазурі розлютованого ворога. Вони майже нічого не їли і під кінець третього дня вже ледве пересували ноги від голоду, Перевтоми і надмірного хвилювання. Максим уже не почував у собі сили розмовляти І викручуватися в разі потреби. Він похнюпився, Сход і змарнів, наче від тяжкої хвороби. Дід кілька разів примушений був казати, Що хлопець хворий. Вони ледве дочекалися вечора, і врятувало їх цього разу тільки те, що у таборі несподівано залунали зівати, заграла музика, почалися співи й пиятика. З голосних радісних вигуків, з веселих розмов вони зрозуміли, що кількагодинний бій скінчився для поляків щасливо, що Ярема і Конецпольський збили козаків з поля і примусили відступити за Костянтинів. — Ну, тепер все одно пропадати, — безнадійно махнув рукою Максим. Але дід був зовсім іншої думки. — Ти ж міркуй, — шепотів він, нахиляючись у півтемряві до хлопця. — Ти ж міркуй. Наші тепер усі з правого боку річки. Позиція дуже добра, Богун мені так і казав. А лязький табер тепер безперемно мусить просунутися ближче до річки. Там на лівому березі мусять стати на дуже нерівному місці. Там яркі горби, мочижинки, ще гірше, ніж тут. Там буде в них куди більше безладдя, ніж тут. Отже, і нам буде легше. А може, і зовсім якось вислизнемо. А й справді. Трохи повеселішав Максим. «Ах, якби тільки попоїсти чого хоч трошечки!» Слова діда Панаса ствердилися. На ранок табір польський почав пересуватися на нову позицію над Іквою. Настрій війська був дуже бадьорий, піднесений. Виявилося, що вночі козацька залога вийшла з Костянтинова і подалася аж до пиляви. «Втікають хлопи, тікають, тільки побачивши наших, а пов'яжемо їх, як баранів. Розчалимо. Примусимо видати хмеля й усю старшину», – вигукували пани і прості жовніри. Козаки відступили. Козаки були далеко, щось аж за десять миль. Отже, можна було не стерегтися, можна було рушати, не поспішаючи, так як це робили десь під Ольвалом або під Глинянами. Вози сунулися за возами, валки за валками, за ними великими юрбами йшли слуги, поганяючи коні, випрягаючи, перепрягаючи, перевантажуючи, допомагаючи коням, де було треба. Кожний дбав тільки про свої вози, про вантажі свого пана. Кожний намагався захопити найвигідніше місце, вибрати найкращу дорогу, інколи навіть перешкодити чужому панові. Галаси, вереск, репіння ста тисяч возів, крики погоничів, зокі придавених колесами, прокльони, заленчання розбитого посуду, лайка. Утворювали такий неймовірний гармидер, що дід і Максим, розмовляючи, мусили кричати один одному у вухо. Тепер їм було куди веселіше. А як дорога стала подекуди горбуватою, як почали попадатися гості кущі, переправи багнисті, як почало вже подекуди доходити до того, що окремі ловки зчиняли справжні бої, за вигіднішу дорогу, дід Панасий зовсім ожив. Він знайшов по дорозі загублену кимсь пугу і голосно ляскав нею, чи треба було, чи не треба. Ну, держись, Максиме, так ми чого доброго аж додому без перешкод доїдемо. Тільки треба триматися коло вузів, коло обозу, інакше у чистому полі, як стій, Спіймають. Другий і третій день минув у такому блуканні поміж лавками, поміж возами, редванами, каретами, дурундульками. Підчепити з якогось воза сушеного чабака, непомітно вхопити з другого буханку хліба або і пакунок із пірниками, не було вже Максимові складним завданням. А підготувавшися таким чином добренької, хлопцеві і дідові вже здавалося зовсім звичайною річчю присусідитися до яких-небудь погоначів і пополуднувати або й повечеряти з ними. Проте на четвертий день обставини різко змінилися на гірше. Табір польський таксяк розташувався на новому місці. На дві милі кругом, по долинах, ярках, над ставками, деякі на твердому, а деякі навіть і на болоті, зупинилися хоругви, полки, обози окремих панів, повітів і воєводств. Зразу помітно було, що рідко котрий з полковників, ротмістрів чи поручників добре знав місцевість. Певно самі регіментарі не дуже подбали про те, де хто став. Але все ж таки, незважаючи на це безладдя, не було сумніву, що ще через якийсь день-два блокати табором дідові хлопцеві буде рішуче небезпечно. І вони це розуміли вони намірялися вже зробити останній душний крок дременути якось із табору світ за очі. Коли несподівано полив дощ і не вщухав аж дві доби. Це був для них перепочинок, бо від дощу сміло можна було ховатися до першого ліпшого намету. Але коли вітер нарешті розірвав сірі хмари і погнав їх кудись на схід, коли засміялося і трохи навіть пригріло осіннє сонце, дід Панас вирішив іти на пропале. «Ну, хлопче!» – сказав він Максимові, коли вони ранком вилізли з підвоза свого останнього притулку. «Раз мати родила!» Хлопець нахилився до нього схвильовано, але замість дальших дідових слів він почув, як і здалеку, напевно, з козацького берега ревнула гармата. За першим пострілом – у лунку вдарив другий, третій. Четвертий був голосніший от перших, але якийсь хрипкий. «Ого! І бабуся Чорнотина бухикнула!» – посміхнувся дід. Через кілька хвилин уже не було сумніву, що починається неабиякий бій. Затріщали, коли переправ, самопали й мушкети. Вдарили гармати з польського боку. Затягнуло димом греблю на обрії. Заграли труби по кінних хоруглах, Дробом озвалися тарабани піхоти. А там, за іквою, За пригорками, де був, певно, козацький табір, А грізно загули казани. Максим, примруживши очі, Намить уявив собі, як стоять перед своїми полками Мушкулясті, чебаті довбиші і б'ють з усієї сили чітко і рівномірно в дзвінки казани. Як сідають на кінь козацькі полки. Як басують під козаками і б'ють копитами коні. Як тріпучуть під вітром прапори й бунчуки. Як виїздить перед військо на білім коні гетьман. Як Морозенко веде своє незрівнянне кінство, як богун літає й вихором крутиться перед полками на своєму швидкому, як вітер, як чорт вороному. А кінні польські хоругви вже кинулися до переправ. Вони пронеслися вихором повз Максима і діда і потонули в диму. На підкрепу їм важко посунулася піхота. За нею вози з набоями та припасами, погоничі, і цілі юрби охочують до бою челяді. Дід і Максим рушили за ними. Важко було уявити, скільки пройшло часу. Може, за півгодини, а може і через кілька годин. Вони пройшли за лозами через якесь болото і зупинилися на невеличкому пригорку, зовсім, здавалося, недалеко від греблі, за яку йшов бій.